який усе тикав нашого осавула у груди і, хитаючись, усе хотів йому щось довести і ніяк не міг. Їх вистроїли, і між ними стояли два білих літуни, яких хлопці випадково збили з аероплана на станції Нирковій. Один капітан ранений, а другий стрункий і спокійний, з мармуровим шляхетним лицем, нащадок графа Потьомкіна. Цей з мармуровим лицем зняв з пальця свого персня, подав його осаволові нашому і сказав, «Передайте моєй жені». Їх повели. Вагони. Пахне самогоном, патронами й олією. Пахне снігом і кров'ю. Мені й тепер іноді зимою, коли сніг і я один, подує якийсь вітер і запахне снігом і кров'ю. Правда, тепер не так часто. Може, тому що неб і міхова доха, а ще пахло кожушиною і козацькими онучами. Нас відправляють на позиції. І чудно, я був безпричинно веселий. Наче мене це не торкалося. Тільки сестра моя стояла біля дзвінка і сумно-сумно дивилася на мене. Вона вмерла у 1919 році. Я так її не бачив. А мати не прийшла мене проводжати, бо не знала про відправку нас на фронт. Ми співали чумака. Було нам весело, наче їхали ми на смерть, а роззброювати німців. Тільки чому нас посилають на Сватове? Там же ворога немає? Ворог на Дебальцевій, алмазні. А тільки чому нам вчора з наказу батька Волоха всім завели оселецців? Їдемо, і вже на сватовім пероні ніч, сніг, вітер, корінний нам каже. Нас поїхало три сотні, дев'ята, де я, одинадцята і дванадцята. Ми з більшовиками не воюємо, але вони захопили Куп'янськ. Ми тільки візьмемо у них назад Куп'янськ, а воювати з ними не будемо. Хай вони самі собі, а ми самі собі пішли в розвідку. Ну, звичайно, селяни нам не кажуть, де червоні. Всі села більшовицькі. На другу ніч я був призначений ройовим. Ви не дивіться, що я лірик, я бойовий. Я вартовий по кухні. Над ранок о п'ятій іти на кухню. А знаєте, що це значить? Це значить наїстися в волю м'яса, яке тоді було краще за шоколад мільйон. Я уявляю, як я буду їсти м'ясо. І з цією мрією засну. Готелів для козаків не стало, і декого розташували по хатах. Мене іще одного козака могорою в хату. Ми з ним наче вдома. Роздяглися до білизни, бомби поклали на вікно, рушниці поставили в куток, спимо. А в мене сон такий, що хай над головою б'є гармата. Це тоді. Я не проснуся. Враз вбігає хазяйка. Друга година ночі. Ой, діточки мої, ви ж пропали. Що таке? Ваші всі побігли на станцію. Була стрілянина, кулі свистіли по садку. Ми спокійно одяглися. Я, як вартовий по кухні, взяв, запхнув за пояса тільки багнета. І димо ми... Картошку чистити? Зброї не взяли. Та це, кажу, так, просто паніка якась. Мені не вірилося. Німців побили, варту побили, Київ наш, а тут на тобі текли, покинули і навіть не розбудили. Ні, ми йдемо чистити картошку. Виходимо. Сніг, туман, вулиця йде просто до вокзалу. Тихо, смертно тихо. Навіть собаки не гавкають. Тільки на станції тонко і одиноко кричать паровози. І з туману підходить до нас козак. І рушниця в його за плече. «Що таке?» «Та наші всі побігли на станцію». Була стрільба, кричали «Слава! Ура!» «Тишина смертна!» «Ідемо чистити картушку». «Я ще не вірю, що це кінець. Мені деревляно спокійно і покірно». І от із туману смутно, а потім чітко. «Коні! Не наші!» – щось сказало мені. І я притулився до тину. Мої товариші стали на півкроку вперед від мене. Ми в підкові вершників. Хто йде? Свої. Пропуск. Олена. Яка Олена? Руки вверх! Не знаю, чи підняли мої товариші руки чи ні, але я відчув жах. У голосі того, що кричав, руки вверх. Перескочив через тин за копицю. Біжу по городах, а ззаду чую удари по чомусь м'якому. І ой, ой, тихий тоскне. А зір механічно відбиває, відбиває кривеньку чорну вишеньку на білому тлі снігу. Смутні контури тинів, копиць і хат. Шлика я зірвав. Але ж оселеця зірвати не можна. Та й шапка в мене кавалерійська, лахмата. Її скидати? Холодно. Та оселедець одразу побачить. А коли попадають в полон з оселецями, то з ними не церемоняться. Смерть. Ну який я, старий гайдамака? Червоні думають, що як з оселецем, значить і старий гайдамака. стенке або «на рубку». Тільки в процесі боїв я дізнався, чому вони не стріляли мені в спину. Просто вони думали, що ми – дозор, а ззаду – лава. Вони тихо нас і зняли. Цебто тих двох порубали. У них теж були оселеці, а вони – шахтьори. Про це я дізнався аж 1921 року, що їх порубали. І почалася стрільба. Ніч раз у раз – Протинало червоними мечами пострілів. Я вирив у снігурівчака і ліг у нього. Пливли образи Констанції і бабусі, які мене дуже любили. Констанція тоді, а бабуся й тепер. Їй 102 роки. Образу матері не випливло. Та й то як мить. Якась спокійна покора смерті. Я іноді не витримував, вставав і йшов прямо на вогонь. Але знов лягав. Вода капає мені за комір на щоки. Потім я зайшов у двірі й підліз під призбу. До хати не пустили. Я стукотів. Але вони по голосу пізнали, що я із побіжденних. І от червоні займають село. З годину цокотіла вулиця до батареї, між іншим на волах. Обози, кіннота і все цокотить, цокотить, цокотить. Нарешті почало світати. Я виліз і пішов знову в город. Крізь паркан видно було, як ідуть баби по воду. І от забили дзвони. Неділя. Я вийшов, наче у сні на вулицю. Там.